A motor olyan hangosan dübörgött, mint egy sugárhajtómű. Időbe telt, míg Roki a fejébe dübörgő üsdob hangját meg tudta különböztetni a motorétól. Koponyája hátsó részén hatalmas daganat keletkezett, és az arcán, mintha egy gőzhenger ment volna keresztül. Amikor emlékezete visszatért, már azt is tudta, hogy a gőzhenger két ököl volt. Mr. Csezare minden felesleges energiáját rápazarolta. Bal szemhéját Roki csak erőlködve tudta felnyitni. A jobb viszont, mintha leragadt volna. A feje fölött a csillagok hidegen és távol ragyogtak. A hold olyan volt, mint egy félbevágott lámpion. Nedves és sós volt a levegő, tajték permetezett a motorsónak fedélzetére, amely nagy sebességgel vitte ki a tengerre, egyre messzebb a civilizáció áldásaitól, a húsos fazekaktól, a teli viszkis üvegektől, Carmen pulvera csábító szépségétől és Baldy Newman roulette asztalától. A nyomozót összecsavarták, mint egy eltaposott gilisztát, és a motoros ülésre dobták. A gengszterek szemébe már csak nyű volt, egy kis jelejtezett darab, amelyet felaprítanak és eltűzelnek. Hát igen, el akarták égetni. Ha nem is úgy, mint a boszorgányokat és a varázslókat a középkorban egy mágia pokoli lángjai között. Nem kellett nagy fantázia hozzá, hogy elképzelje, milyen sorsot szántak Rocky Maximnak. Messze, kint a nyílt tengeren, tíz vagy húsz mérföldnyire Florida fehér partjától le fogják hajítani a fedézetről, mint valami ócskazsákot. Tekintet nélkül szép smokingjára, és annélkül, hogy megkérdeznék, milyen eredménnyel végezte el az úszó tanfolyamat. Ott állítólag cápák is vannak, melyek még az emberhústól sem riadnak vissza. Kit érdekel, hogy rocky annyira csüngött ezen a szép életem? A cápákat biztosan nem. Rokim még azt is kétségbe mondta, hogy elegáns smokingja akadályozna őket abba, hogy derabokra tépjék. Csendben maradt és felpislogott a hideg, messzi csillagos égre. keze a jobb lába mellett feküdt, jobb kezét a teste alá gyömöszölték. Óvatosan kipróbálta mind a kettőt. Mozogtak. Még csak meg sem kötözték. Ugyan minek fáradtak volna ilyesmivel, mikor a cápák úgyis mindent elvégeznek. Roki aprámként végignyomkodta jobb karját, megpróbálta izmait újra megmozgatni. Egy örökké valóságig tartotta, amíg elérte jobb lábszárát, és megérintette elrejtett pisztolyát. Szerencsére nem találták meg, mert egyáltalán nem is keresték. Egy felnőtt férfi lábikrája nem érdekes, akármilyen erős és jó felépítésű is. Roki megfordította a fejét, amíg meg nem látta az előtte ülő két férfi fejét. Az egyik kormányozott, a másik egy vastag szivar cívott. Nem unatkoztak. És roki sem. Számukra ő már halott volt, figyelemre sem méltatták. Tévedni emberi dolog. Tönkrevert teste miatt elég nehéz feladat volt, hogy baljával felhúzza a jobb nadrág szárát, kihúzza a térde alól a fegyvert és a nadrág szárát újra letűrje. A hideg acél visszaadott valamit régi önbizalmából. Néha valóban csak egy kis apróság kell, hogy a dolgok egészen más arculatot nyerjenek. Úgy érezte, mintha a hátgerince három-négy helyen eltört volna. Bizonyos, hogy Cezára Borgéze szabadjára engedte minden dühét és erejét. Éppen ezért nem tartotta fontosnak az előtte ülő két genszter, hogy összekötözze, mint egy zsonycsomot. Roki Maxim úgy gondolta, hogy az utazás már elég ideje ad, mivel az óráján már éjfél is elmúlt. A kísértetek órája. Az ő életereje elég nehezen tért vissza, de egy energikus lendülettel sikerült fekvő helyzetéből felülnie. Jó volt látni, hogy a hold és a csillagok hogyan tükröződnek a végtelen vizen. A szivarozó férfi kényelmesen hátrafordult, de meglepetten kiáltotta túl a motorzajt. Még nincs vége a játéknak, a szimat még él. Al, a ragyás megfordult és eszrecsegte. Ő egyet az órára, Floyd, a sziklánál leszünk. Ott úgy rajzanak a cápák, hogy öröm nézni. Rocky ingadozott egy kicsit, amikor felállt. Floyd is felállt egy acérúddal a kezében, hogy Rocky összevert arcát még jobban kicifrázza. A nyomozó fegyverének az agya először a csuklóján, aztán a halántékán találta el. Floyd úgy esett vissza az ülésre, mint egy üres lisztes zsák. A ragyás elcsodálkozott. Elleresztette a kormányt, és a kabátja alá a fegyveréjét. Roki nem akarta, hogy Al ki próbálja tudományát. Első ütése sajnos nem volt elég hatásos, mert a ragyás félrekapta a fejét. De mégis fájdalmat okozhatott neki, annyira, hogy felugrott nem gondolva arra, hogy egy kis csónakban nincs elég hely sporttevékenységet gyakorolni. Al elég gyorsan kézbe kapta fegyverét, így ezután Rokinak nem maradt más választása, mint hogy messze az ülés fölé hajoljon és fegyvere csőjével Nagyerő erő nem volt ebben az ütésben, mert trokiban egyáltalán nem volt valami nagy erő. Annyira volt csak formában, mint egy maratoni futó a 40. kilométer után. Annál jobban csodálkozott, hogy még az a gyenge ütés is kilódította egyensúlyából a ragyást. Lövése a nem létező felhőkbe fel a csillagokba repült, bár egészen biztos, hogy nem érkezett odáig. Al mindkét karjával a levegőbe kapott és hátrabuk fencezett. Hangosan kiáltozott, míg a hangját el nem nyelte a víz. Roki Maxim a cápákra gondolt, és a támlán keresztül gyorsan az ülésre mászott. Rendes körülmények között ehhez két másodperc is elég lett volna, de csak most érezte igazán, milyen szisztematikusan összeverték. Egy 86 éves nagyapa is fürgébb lett volna nála. A ragyás ordítása valahonnan messziről, tartékzó közül jött, de ezt Roki csak képzelte, nem hallotta. Végre visszafordította a kormányt, és keresni kezdte azt a helyet, ahol Mr. Alkin lódott. Csak percekig tarthatott, valószínűleg még addig sem. Végre meglátott egy hadunászókart kart, meg egy fejvilágos foltját a hullámok között. Lefékezett, és a kormányt apró mozdulatokkal irányítgatta ide-oda, de már késő volt. Csak néhány nevetségesen kislépés választotta el a ragyást, roki segítségül nyújtott kezétől. A nyomozó borzalmas kiáltást hallatott, és al közvetlenül előtte valami ellenállhatatlan, iszonyatos erő a mélységbe rántotta. A sors iróniája volt, hogy ő maga választa ezt a helyet hanem is önmagának, hanem Roki Maximnak. Roki még néhányszor ide-oda keringett a csónakkal, de al többi már nem emelkedett ki. Miami Beach fényei integettek a nyomozónak, mutatták neki az utat. A part ezüstösen habzó hullámtere már látszott. Roki cigarettázott, és megnézte mindenhol, Mia megvan -e. Semmit sem vettek el tőle, még a levéltácáját sem. Az a néhány dollár, ami benne volt, nem tette volna gazdagabbá őket. A másik gorilla, Floyd volt a neve, Roki mellett kuporgott. Nagyon hallgatag volt, és nem csak azért, mert egy hajókötőlel össze volt kötözve. Nagy nehezen tudta csak kiszedni belőle Roki, hol kellett kikötnie, hogy a legrövidebb úton elérhesse a habanérát. Egy rejtett kisöböl volt, egyetlen lélek sem mutatkozott a közelben, még egy szerelmes párocska sem. Roki szálazlábban léphetett volna partra, de lemondott róla. Miközben a csónak csendesen ringatózott a part mellett így szólt Floydhoz. Egy szép napon hattyú nyakadnál fogva fognak felakasztani barátocskám. Ti olyan kedves véget szántatok nekem, hogy ezt meg kell köszönnöm. Ezért most egy kis utazást teszel a jó. Ki az óceánra. Feltételezem, hogy előbb-utóbb sikerülni fog megszabadulni kötelékeitől. És ha lesz még akkor benzin is a tankban, talán vissza is jöhetsz. Meghedd volna, ha úsznod vagy eveznöd kellene. Erről ez meg magad egy kicsit, Floyd. Adiós. Roki lehúzta a cipőjét és harisnyáját, feltűrte a és átugrott a csónak oldalán. Floydnak hirtelen eszébe jutott szája is van, amellyel beszélhet. Szavai nem tűrtek nyomda festéket. De ez a lecke talán majd használni fog. Rocky minden esetre ki akarta próbálni. Beállította a kormányt és benyomta a gázt. A motor felülvöltött, és a csónak nyílsebesen repült kifelé a tengerre. Rocky szerint még egy fél órára való benzin volt a tankban. És ennyi időre egészen biztosan szüksége lesz Mr. Floydnak, hogy a kötelékeitől megszabaduljon. Hát, unalmas nem lesz volt számára az éjszaka, az biztos. Vagy minden háznak van hátsó bejárata. Természetesen a Habanera mulatónak is volt. Könnyen érthető okból Rocky Maxine nem tartotta fontosnak, hogy az első ajtón átlépjen be a házba. Már csak azért sem, mert a csodálatos éfekete szmokingja épp oly rosszul viselte a sors kemény csapásait, mint Roki maga. A szüterénban, ahol a konyha volt, olyan illatok terjengtek, hogy Rokinak összefutott a nyála szájába. Fogoly burgundi borban, vesepecseni ala lepényhal, osztriga és kaviár. De továbbment, és a hátsó lépcsőn sántikált felfelé. A zenekar még mindig játszott, még mindig mantovánit utánoztak. Most éppen a felhívás a táncra című twist szólt. Roki a zenét határozottan stílszerűnek találta, hiszen ő is táncra akart hívni néhány uraságot, és megígérhette, hogy hamisítatlan twist lesz. Senki sem állította meg útban a párnázott ajtó felé, senki sem állította meg, senki sem lőtt rá hátulról. Megint kihúzta a revolverét, megtöltötte és kibiztosította. Újját a kakason tartotta, kopogtatás nélkül lépett be. A hölgy egyedül feküdt az óriási heverőn. Mrs. Constantinant özvegy, vagy nem özvegy, Mrs. Baldy Newman. A nagy terem minden négy sarkából zene áramlott felé, és természetesen Roki felé is, aki puhán és halkan, mint egy keringő hopájhecske suhant a szőnyegen. A sztereofónia csodája varázslatos volt, amikor Connie Stevens egyszerre négy irányba énekelte a Honey Blues-t. Meg kellett törülni tőle. Constance egy divatlapot nézegetett. Csak 130 ruhája volt a szekrényben, és már csak nem valamennyi volt rajta legalább egyszer. Igazán itt volt az ideje, hogy Monsignor Dior vagy Balmain ismét kapjon néhány megrendelést. Csak akkor vette észre a nyomozót, amikor az már egészen mellette állt. De akkor nagyon izgatott lett. Nyugalom, az első polgári kötelesség, madam, figyelmeztette Roki. Ha nem is azért jöttem, hogy divat kérdésekben tanácsot adjak önnek, pánikra semmi ok. Csak akkor folytom bele az óceánba, ahogyan ezt velem tervezték, ha már minden cápa megprombáltatta a fogát. Az egyiknek ugyanis, amelyik belém akart harapni, bölcsesség foga. Csak azért állhatok itt éppen és egészben ön előtt. Remélem örül neki. Az hogy nem tudta sírjön -e vagy nevessen. Végül is az utóbbira határozta el magát. Egy kicsit odébb csúszott, és Rokit maga mellé intette a pamlagra. Barna tehén szeme, bocsánat, ez nagyon gorombán hangzik, de valóban olyan volt, együttérzően ragyogott. Csak nem úgy tűnt, mintha egy sét köncsepp csillogott volna benne. Kezébe vette Roki kezét, megsimogatta, és uttogni kezdett. Rettenetes volt, ahogy az a bestia magának esett. A legszívesebben megöltem volna. Nagyon fájt. Egyáltalán nem Mrs. Newman. Vagy szívesebben veszi, ha Mrs. Dinettet mondok? Tudja, azóta, hogy gyermekkoromban túl forró vízben fürdettek meg, egyáltalán nem érzek fájdalmat. Határozottan nem jól éreztem magam, ha naponta nem kapok legalább néhány valamire való pofont egy igazi bonyóstól. Az ember mindenhez hozzászokik. Milyen vicces! Igazán Baldi küldte magát? Olyan hihetetlenül hagzik, hogy most hirtelen megint életben van. Itt valami tévedés van. Én nem hiszem, hogy egyszer már meghalt volna. Tudomásom szerint még egyetlen orvosnak sem sikerült egy hullát negyedével a halála után kiemelni a sírjából és életre kelteni. Gondolom, ön nem nagyon szerette Baldit. Az asszony túlzogva húzta össze a száját. Egészen bájos volt így. Hogy mondhat ilyet? Talán Baldi állított ilyesmit? Csalódást kell okoznom, Mrs.... Sk ja, hogy is nevezzem? Szólítson ön egyszerűen Koninak, mint minden barátom. Ez igazán nagy megtiszteltetés. Tehát koni. Sajnos Baldi elfelejtett nekem az ön létezéséről mesélni. Bár el kell ismernem, csak nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre. Ön tehát forron szerette őt. Talán még mindig szereti? A bársony összemek elfelhősödtek. Boldogok voltunk egymással. És ha Báldi abba az óriási ostobaságba nem kezdett volna bele, mi férfiak többé-kevésbé, mint szamarak vagyunk. Miféle ostobaságra gondol Kani? Ugyan, tudja azt maga pontosan, vagy csak úgy tesz, mintha Báldi barátja volna. Ravasságot és hazugságot tételez fel róla. Ha mindenkinek olyan tiszta volna a mellénye, mint az enyém, így tehát miféle ostobaságról beszél? Baldi néhány dolgot meggyónt, például, hogy fegyverrel kereskedett, meg kokainnal és szép lányokkal, arab és dél-amerikai, nem egészen finom házak számára. Ezt mondta? Akkor igazán jó barátja lehetett. Azt a bolondot. Többet kereshetett volna, mint az a millió, amennyivel meglépett. És mit ér vele? Nem lesz egyetlen nyugodt pillanata se. Charles Dynett és Cezáre Borgéze meg a bérgyilkosaik üldözni fogják a világ egyik végétől a másikig. Rocky a fülét hegyezte. Egy millió igazán szép summa. Ezt már egészen másképp hangzott, mint az a nyavajás negyvenezer dollár, amelyet Jerry Kacertól kellett volna elhoznia. Most értette csak meg, miért reszketett Baldi a skalpjáért. Ez azért kicsit erős, adta a Akkor Valdi átvert engem, nekem csak fél millióról beszélt. Konstanz pajzánul nevetett. <gül> Ezért nem szabad haragudnia rá. Mindig gyűlölte a nagyzolást. De mondja csak őszintén, nem volt csúnya dolog tőle, hogy elvitte a milliót, engem meg magamra hagyott? Dehogy nem. Az ilyesmi nem illik egy úri emberhez. Ha például én kereshetnék itt egy milliót, nem hagynám önt magára, hogy a gondem észre. Egy ilyen drága kő, mint a maga szépsége, csak aranyfoglalatban érvényesül. Konstantz egy kicsit közelebb húzódott Rokihoz. A lába a férfi térdéhessé múlt. Azt hiszem, maga ért a nőkhöz, Mr. Strack. Ezt rögtön láttam, amikor belépett az ajtó. És ahogy a földhöz vágta Césarét. Az ember megteszi a magáét. Hogyan varázsolta el Báldi azt a milliót? Nagyon egyszerűen. Ő az egyik legügyesebb közvetítő, aki csak létezik. Olyan tehetséges, hogy diplomata is lehetett volna. A fegyverkereskedelemben nagy szükség van olyan emberekre, mint ő. Cesare túl buta hozzá. Az ő feladata az, hogy a szervezetben biztosítsa a fegyelmet. Charles nem tud tárgyalni. De nagyon jó szervező. A szerződéseket tehát báldi kötötte meg. Egyszer Közép-Amerikában, megint máskor Afrikában, ma itt holnapot. Mindig ott, ahol egy kis zavargás van. Fegyverekre pedig mindig szükség van. Ért valamit ehhez az üzlethez? Keveset. Csak annyit, amennyit Baldi futtában elmondott. Ez hazugság volt. Nagy nyomozó csak úgy tudta elérni, hogy az asszony a kárnyámmal maradjon, ha Baldiról fecsegett. Az volt a benyomása, mintha ez a Charles dynett való házasság már a cső célén állna. Ilyenkor sok asszony az első nagy elmúlt szerelmére gondol vissza. Annyit legalább tudna, hogy a fegyverszállítást előre kell fizetni. Előbb a pénz, csak aztán az áru. Nos, Baldi egy milliót inkasszált, és eltűnt a hogy szállított volna. Charles Dynett és Cezáre Borgéze számára ez kétszeres vesteség volt. Először is a pénz, másodszor meg a jó vevő, és mindennek tetejébe a vevő még azzal is fenyegetőzik, hogy bosszút áll. Nem Baldin, hiszen ő állítólag meghalt, hanem Cezárén és Charleson. Ettől valóban felmehet a pumpa az emberben. Igen, Baldi mindig is ravasz fickó volt. És később sem próbált meg lépni magával, koni. Az asszony visszafeküdt és a feje alatt összekulcsolta a kezét. Sokáig vártam, Vége. Már látni sem akarom. Ha hűséget úgy sem vette, soha túl komolyan. Ugyan nem mondja. Ezt igazán nem gondoltam volna róla. Talán a titkárnőjével, azzal Brenda Millerrel. Talán. Nem tudom biztosan. De mivel még mindig vele van... Roki témát változtatott. Ez a mulató a magáé, ugye? Igen, azaz, ha Baldi még valóban él, legyen őszinte hozzám, Mr. Strack. Él még Baldi? Beszéltem vele. Olyan közel voltam hozzá, mint most magához. A férfi, akit Brenda Miller az autóban, Baldi autójában agnoszkált, egy autótólvaj volt. Baldi úgy gondolta, ez a legjobb módja annak, hogy Charles Dainet és Cezáre üldözésétől megszabaduljon. Tehát igaz. Charles is azonnal elhitte, de én azt gondoltam, csak valami csirkefogó trükkje az egész. Roki felfigyelt. Mióta tud róla? Amióta Kácsér ügyvéd írt magának? Igen, az, hogy Kácsér felkeresett. Nem volt tisztában vele, hogy Baldi felszólítására eladja a mulatót vagy sem. És? Eladta? Igen, Charles Dynet ragaszkodott hozzá. Én magam vettem meg 40 ezer dollárért. A pénz Kacser ügyvédnél van a széfben. Roki majdnem füttyentett egyet. Ismét maga előtt látta Kacser szalonyát, a felfordulást a szőnyegen, a kirámolt szekrényt, a képet a fal mellett és a nyitott széfet. Az üres széfet. Akárki vitte is el a pénzt, tudnia kellett mindenről. Mikor kötötték meg az adásvételi szerződést? Néhány napja. Készpénzzel fizetett? Igen, kácsér ügyvéd ragaszkodott hozzá. Ismer bizonyos Gina malakkát? Természetesen, Kacser titkárnője, illetve egyik titkárnője. Legalább ötöt foglalkoztat. Ott volt ő is, amikor az adásvételi szerződést megkötötték? Nem, csak egyszer láttam, amikor először jártam Kacser irodájában. Csézáre borgézenős? ős? Nem. Mr. Shrek, igazán nincs jobb ötlete, mint hogy állandóan kérdéseket tesz fel. Unom már. Nem keverne inkább egy koktélt? Szívesen. csak még egy kérdést. A negyvenezer dollár a saját vagyonából fizette ki? Hát persze. A férje beleegyezésével vagy anélkül? Ő akarta. Én nem tettem volna meg. Már csak azért sem, mert egyáltalán nem hittem el, hogy Baldi él. Elmagyarázta Rokinak, hogy a faburkolatban hol találja meg a bár szekrény. A nyomozó egy furunkulus nevezetű koktélt kevert. Olyan erős volt, hogy még egy eszkimót is kivet volna a szánnyából. Rokinak jót tett. Konstanz levegő után kapkodott, aztán maga mellé húzta a férfit. Ha a nyomozó akart, nagyon naív is tudott lenni. Kicsúszott Konstanz kedveskedő keze közül, még egy koktélt kevert, és csak úgy mellékesen Majd nem elfelejtettem koni. Bádi megkért, hogy szerezzek neki egy képet önről. Azt gondolta, biztosan megtalálom az önök állandó fényképészét. De ha egyszer már itt vagyok, legyen szíves és segítsen nekem. Van családi fényképpalbumuk? Volt. Koni azok közé az asszonyok közé tartozott, akik mindent gyűjtenek és megőriznek. Különösen a fényképeket. A gyerekkorából, kamaszlánykorából és a sok-sok utána következő évből őrizgetett fényképek az óriási szekrény egész polcát elt foglalták. Baldi Newman is minden lehetséges helyzetben meg volt örökítve. Egyszer fürdőnadrágban a strandon, aztán egy Chevrolet kormányánál, Konival, kartkarba öltve, egy kutyával, egy büszke hátán, egy motorcsónakban, és minél jobban múltak az évek, annál kövérebb lett a hajdan, oly karcsú Baldi. Rokinak sikerült elcsorni a Baldirról egy különösen jó fotót, mivel Konni nem tudta eldönteni, melyik saját fényképét adja neki. Azután Roki kevert még egy italt, amelynek nitroglicerin volt a neve, és ez a név illett hozzá. Egyébként barátjának és kollégájának, Rick Brentnek volt a találmánya. Az ital olyan erős volt, hogy az ember az első kort után úgy érezte, mintha egy indián késsel meccenné le a skalpját. Rocky életkedve az italtól jelentősen megnőtt. Connie ezzel szemben úgy imbolygott, mint egy öreg vitorlás a viharba. Énekelni kezdett, és ez távozásra késztette Rokit. Az asszony jóformán észre sem vette, hogy egyedül maradt. Ami Rokit enyhe kábultságába is gondolkodóba ejtette, az az volt, miért telefonál az édes koni és hivatta őt magához. Miért állította azt, hogy hites nincs otthon? Miért kérdezte, hogy hallott-e valami újat? Az utóbbival kétségkívül Roki Maxim felbukkanására gondolt. Roki felbukkanására, amit Baldi előre bejelentett kacsernek. Egy valami biztos volt. Ebben a játszmában egész csomó a is.